took to you with a corn in line asking for your name saying what's your sign you turn around like boy quick fucking a kam pjesë të më të mira të javës nga klubi i mëngjesit live nga Hëna na të prante nga ora 7 deri në 10 this is club fm jesh shumë që e bukur kjo më pëlqeu shumë juën si Lori nxir pa facebook livein falë ieri po po s'ka ieri ishe pa dukshme atje oh, <laughs> o <A? laughs> interesante mbuljeka <laughs> <laughs> je pa dukshme ieri atje e shikon jo zëri dëgjohet ieri dëgjon shumë mirë po në radion e marrën ieri Edhe thoni pastaj që nuk ekzistojnë UFO-t. Ti do të thua se unë jam alien ose. Dhe ka UFO-t këtu? Jeri ka kohë që mundot i Italiën, po. Po, po. Faleminderit Jeri. Mund ta djej një spraym këtu ta? Patjetër. Babai im nuk më thoshte se si duhet të jetoja. Ai jetonte dhe më lindi ta shikja duke jetuar. Do thotë që shembulli është mësimi më i mirë, po? Absolutisht, po. Lëre teatrin. Ata nuk do bëjnë atë që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 Uh, Mi stadi neskruen neskruen uh, neskruen um, mm. mm. Etiketot, është të ego ah. ah, ok, etiketot Ah, brava, ah, brava ah, robs, robs, robs Ja, tani etiketot Mmh Etiketa Etiketa Etiketa Etiketa Nuk shko në fare Shqipë Se s'këm, me shko në etiketa, një që jo, ka? Se s'kej pas bërënën nga të etiketat njerë një kohë Jo, e shikojnë se në, në Shqipë ka dhe një konotacion negativ pak Etiketa Mos me etiketo mua shtu um, Abo jo okay. tam, Në Facebook Në Facebook E u mëndoj që të gjera zdoen për këtyrë Përshënë në Facebooku është ndërkëntar gjua angleze ndërkëntar po shipsi për këtë facebook e ka për këtë facebooku ma... vet zotri po përkthyen ne asnjëherë në, As në mendjen ton nuk e vaj të tagun ta kemi në mendje etiketo a kupton etiketo tago. ta kemi më shfjala eon ship tag nëse a është pjesë <gles> e <gles> folklorit <gles> atë lodra që mund të bësh me këtë për shembull të bësh pastaj kjo ka mbetur për shembull bëjë share po ka bërë like po kanë gjerë kshutën të ndajë apo like apo bëjë share bëjë like po like çik sot Shpërnda. Tash nuk shkon fare. Fjala like dhe lajka like është aty aty, kështu që. S'u mua pëlqen gjitha nduken e bukura. Shpërnda. Ndaj me, se shë do të ndaj medicë, a? Po, normal. Ndaj. Se shpërnda është pak më ndryshe, hmm. po, nejse. Po ndaj me di kështu shumë të leqan për të çën aty. Ndaj me di ka do të thotë që e bësh pjesë, e bën atë pjesë të. Ai, po ndryshe të ndash me gjithëmit. Ndash me shpërnda gazetat e apo ftesat apo ku do të thonë si çfarë. Po ta ndash me tjerë. Ti bjoja ta pjesë. Është e bukur. Po nejse. Ehm, um, po flasim për Facebook-un um, son, ndërkohë që jemi edhe në Facebook Live, na shurojnë edhe njerëz mm. që janë ndihmojnë, ata që, që e kanë ship mund të na ndihmojnë me terma konkret, konkret. Da, da, da, da. Se ka shumë gjëra për shembull. Kur thonë atje about, për shembull, me çfarë zënthohet ajo? Rreth teje. Rreth teje. Rreth por... teje, që do të thotë që ti je dikancë. Po, paske mund të ndihmë. Jo, jo, sa kam ship. Shi Ma ha msimë kam. Po po. Jam thjesht geni, vë. <laughs> Këto janë pjesa më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna nëpërnte, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. Yo, baby K. Vesti di fretta perché ho voglia di far festa.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 T t referred T t r Și r K thumbnails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 Do janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna në Trenta, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. Ora 7. Mëngjesi. 88 minuta. E vërtetë. Si jemi më mirë? Mirë. Mëngjesolta, mëngjesi me mëngjesin. Mirë, mëngjesin. Okej, apo jemi me të gjithë. Ëm. Dën njeriu një makinë të re. Ëm. Të re. Jo të re për të. Të re për Do ma të re për të, mund mos jetë po, okay, e refare Dërësa për të ujë është gjerë e, e, e, e për të, e re Kus e ka bler? E ka bler një një zotri Takzaj. Një zotri në Kentucky mm -hmm. Ishtë një Volkswagen Gjeta Dhe Gjerë në përshkonin okej okay me makinën Dere në momentin që Disa javë, mbas e kjo e kështë marë <të> Rëthë, mbas e kjo e kështë javë Mbas e kështë blerë, pra një muaj e gjusë Kjo Ulësja e pasajjerit Filloi të bënte një zhurmë. Madje këu ishte një surprizë për të. Kishte dalë, kishte dalë për për darkë me një zonjë apo zonjush. Edhe kur kjo vjen e futet në makinë dhe ulet atje. Fillon të kruk kruk. Jo, ti i vjen edhe pak i naces makina, era e për të. Tam. Do të pastë bler makinë të re o Aldin. Po bë ka miu miu. Korulës nota, ka diçka që nuk shkon, kështu që këu Iriduar pa, kur ka nëmbridoj ati në restorant dhe ka quar zonjën shën brenda i ka thënë më fanjimin Po mi kën trurit Ingenifiksim pa, normal Dhe, dhe ka shkuar uh, që të kontroloj se qar drejgjën është që Dhe ka gjetur Čfar, uh, që gjetur Ka gjetur heroin O, qëvardhurate, -oh! o, qëvardhurate -oh! oh! O, sa? Ka gjetur heroin, ka gjetur... Um, thonë ndanë në vlerë tregu rreth 130.000 dollar. Jo. Ja, ishte heroina atje. Wow, Është wow. fshehur, e fshehur brenda në sediljen, brenda në ulsen e pasagjerit. Ëh. Uh -huh. Edhe pastaj merret vesh që kjo makinë kishte qenë një makinë, po themi mushk, e përdorur nga një ish oficer policie meksikan, i cili thot vet, ishte detyruar nga karteli meksikan i drogës uh -huh. që të përdorte makinën për kaluar drogën në shtetin e bashkuar të okay. Amerikës. Ky ishte kapur. Dhe makina ishte kontrolluar, ishin nxjerrë nga makina rreth 8 kg heroin, që ishin por, gjetur, gjetur. Por nuk isë gjetur dhe... kjo ngarkesa tjetër me rreth 4 kg të tjera që ishte atje. Dhe pastaj policia, pasi mm -hmm. e kishte kontrolluar, e kishte çuar për ta shitur në një, në ato ankandet ku shiten makinat e sekuestruara në aktivitete kriminale, se ishte kjo. Mm -hmm. Dhe e ka blerë një kompani. Në ankan dhe kanë larë, kanë shplarë, kanë ashtu. E bulu, ka nga njëri, dhe më kanë vjerë ky burri. E kanë blerë ke... <laughs> ka ti ky burrë kthi kërse të uq. Sa ta që e pastruar nuk e jetën. Po, po imagjinoj, sa mirë që e gjetë vetë. Sa sikur ka thirrur policin momentin që kanë dalluar ato. I ka thënë asaj zonjës më falti, ah. M'fal. Le të ftohet pak sopa. Po kemi atre këqile heroimeve, vetë që nuk i dinim që që duhet i. Po, kushtojë ka njoftuar më njëherë policin, kanë thënë She baba durraun, un duhet të jetë aun se di fare, nuk merrem me këtë punë. Edhe sigurisht ka qenë ka qenë gjëra e dur për për ato që të bër. Mm. E, kompania që e ka shitur makinën ka pranuar ta ta marrë mbrapsht. Ju nuk e ka dashur më. Nuk donte më makinën. Jo, nuk e donte. Yeah. Si e fat keq. <laughs> nuk e duam më. Po i bukra është se ky ka imagjinuar vetën e vetë se ky ka ngar 6 javë këtë makinë. Ka shkuar në punë, ka bërë siç për Gjilandej. Po po gjithë ndemë. Shumë <laughs> ngarkesë, një ngarkesë të madhe heroine me vete. Ku doon, domethënë? me familjen etj etj por uh, kurse di që është aty së di normal mm. këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit live nga Hëna na prënte nga ora 7 deri në 10 this is club fm Në pjesët bëtë mirët e javës, nga klubi i mëngjesit. Live nga hënën e të prende, nga ora 7 dhe i në djetë. This is Club FM. Letë lidhemi me qëndrën e Lorit. Po? Qëndrë e Lorit? Po? Marja? Po? Po? Lori qëndrë? Alo? <laughs> oke, okay, si shë, oke, okay, kjo është gjendat e kjo? Po, oh. po, oh. po. Oh. Oh. Um, Lori, mos doluaj më gjë, oh. këka parë Lori? Po, po. Unë jam gati e oh, kam përsë. Oke, shumë mirë. Po, shumir. i shesh e gjithë oh. petyra, Ja, ja, miç. Lori miç dashur ka par dikë. Dhe do të të ftoj ju që ne na vizhim dhënë po edhe ne këtu, që ta gjejmë se kë ka par Lori, po? Po. Okej, okay, kush Tate si parë? e pare ka? A deri pyetjen e parë ka Jeri, po, normal. Ësht mashku? Po. Ësht mbi 40? Po. Oh. Wow, do të thënë është mashku <coughs> dhe mbi 40 e Lori ka par atë. Uah. <coughs> wow. uh, Ëh, ka lidhë me Artin? Ja, jo. ja. Jo. Mm. Okej. Okay. Ka lidhje Lori me televizionin. Po, tel televizor. Pa, po, vetë thoshë ka lidhje, po? Nuk, nuk dua ti nga Troy, po. Edhe një okay, lidhje. Okej, dakord. Edhe një një njit... lidhje son që ka pasur një. Okej. Atë e morave. Pra, ë, është politikan. Mm. Është, po. <laughs> okay. është, është politikan, politikan pa, është po. Ai nuk ngatroj. Okej. Është politikan bash, politikan e morvesh. Ai është një politikan në mm. po themi në kontekstin shqiptar mund ta themi majtas. Majtas, po majtas. Oh, bravo Billy. Wow. E kamë. Një sekond. Ë, uh, pra mbi 40, apo? Mm -hmm, mbi 40, majtas, politikan. Ekë parë në orët e, e vona të natës. Po, po është oh. wow, oh. e vërtetë. Oh. Baz 12. Wow. Baz 12. Ekë parë duke bërë çeph. Po <gibli> tani natën. Se ti mund të ishe edhe për punë, se tashi mund të ishte për bën por tip fshata për para, është edhe. Ne let flasin për mirë tash, se duhet më të. Natën bën. <laughs> pa, a? Nuk Lorin... e di, nuk e di. E, mirë, ka qenë qobe pir? Pa një gotë pa, okay, mm. mm. e kisha përpara. Okej, në rregull. Politikanin majit mish dashuri i cili pinte natën e ka parë Lori, është mbi 40 madje. Qenka pa. dhe planet, ëh. Po jo temperatura mbi 100, po? Do të thon planet sola se gjëra të pimë gjithë. Një sekondë. Mos ashtu tani. Një sekondë ul tani. Po mirë, më një fjalë thash një mendim. Për të virradha. Ishte, një sekondë, ky është është në është deputet. Pa, pa, sigurisht, sigurisht depotet. Por nuk është minister? Jo, nuk është minister. Nuk është minister. Nuk është sejqenit. Hamon. Vejit më sejan shumë që sejan minister. Shëndet, shëndet. Shëndet, shëndet. Ollë, të felep shëndet. I fillon emri me të. Ja, ja. Mas. Ja, ja, ja. Nuk i fillon emri me të, mishdashur, bashdo në e tini. I fillon emri me të, mishdashur, bashdo në e tini. I fillon emri me të. Jo. Nuk i vidhom në së Olta, vazhdojt Kujdes ty, uh, Lori kështë e flok? Kështë e flok, ka flok Ka flok Kur e ke parë? Të shtunën? Të shtunën pa Jo, ka flok Ka, ka, ka flok, <laughs> okay. jo, jo, Olta Po i gjatë? I gjatë? <skrisa> ja, nuk mund të themi dhe të nuk shqyët Nuk shqyët, nuk shqyët për i gjatë Për i gjatë, nuk shqyët Kujdes, Olta, atërjeri e ka radhen është Brunë, Lori? Jo, se hum ngatronit tash se më akuzoni për daltonin. E... Jo, nuk është, unë ta them versioni blending. Po. Ësh versioni im po? Jo, është më bion. Më bion, më bion, jo, është më bion se. Au. Okej, unë do të. të. A, okay, dojtë, më bion, do ja. ku kam bion? Ku s'shkrova më? U, tani? Tani e gjetë ti. Është um... në Partin Socialiste. Pa, pa, pa. ja, ja. ja. oh, si dhe... Po, po, po. Jo, jo. Është LSA i Bielori dhe Po, një sekondë, një sekondë, po. Po, është SDS. I lësë isë dhe jo deputet Po Jo jo deputet jo, Deputet ja, po po jo ministret du mu fëmë <laughs> I fëllonën me me me bëllori Jo ja. Jo ok u dojshë I fillon emri me lë Po I fillon me lë O oh, oh. si Dhe mbi emri me rë Po Wow Ua Ua Ua Ua Ua Ua Ua Ua Ua Ua Ua Ua Ua Ua Lera nuk janë këtu kështu <laughs> me anën. Hmm. No. Ekserve. Okay, <laughs> <mjë. Mark Gjermane. laughs> <laughs> <laughs> po ta shtruj dosën. Kështu mund të bëj ndoshta. Okej, Mark Germana. U Germana po. Më duhet, më duhet se u gjetëm, do okay, bravo, të them. Okej, dakor. Bravo, bravo. Faleminderit, no, faleminderit Lorit që i ka i mban syt hapur. Edhe sikon çdo gjë. Jo, ai mund mund të ketë menduar që s'e ka parë njerin. Po s'ka shans. <laughs> jo vetëm e të ka parë Edhe ishë pa ka parë njërë në duke Pytja është për jumi ishda ështër, ka ka parë Lori, eh? Lori. Mm -hmm. okay. e? Ka ka parë Lori Ne këtu e morëm vesh, prandaj uh, loja ndërpre Por uh, Lori ende do përgjishin në 069 27 222 22, Se përgjishja e sak, të i ton një? Një uh, uh? dyshe shishesh nga kantina e pjeve Gjesh Kestrio Një dyshe shishesh Një dyshe shishesh do t'i fse fjallë e po Një dyshe shishesh nga kantina Gjergj Kastrioti Skënderbeu Durrës. Që thonë ishte 2 metra i gjatë. Etj vetë kajan. Shqiptarin e quante flet për Gjergjin. Për Gjergjin. Oo <coughs> e tregojnë rrobat që ka pas porositur në Venedik. Mhm. Mm Qi ka qen 2 metra i gjatë. Thoshte, sa thonë që nuk ka qen shumë i gjatë. Nuk e kam. E di ata që thonë historia tregon rkan... janë janë thmirzin. Jan Jan Deloza. Ata ndoshta një të njëjtën gjë thonë për Napoleonin, një diskurt. Çdo dimër, as nuk e kam mbajtur, thashë edhe më para. Po telefoni çfarë ka? Ju se gjallë avi shkurtë. Në si ka çka <gjënë> lëmbra. Nëse e kishte po të gjatë apo të shkurtër ndikimin e tij. Po, mbi vendin. Apo je. Pasi si ishte? Si ishte kjo janë gjëra që. Hey, um <gjënë> pyetja pyetja ime është kjo nga aktualiteti Ja aktualiteti po. Nga okay. aktualiteti i parmish dashur ka as folur për as uh, folur për uh, zonën Mimiko Deli mm -hmm. se mund të wow. oh, oh. ishte presidente e ardhshme e Shqipërisë. Wow. Oo, vërtet. Do të ishte gre e parm. Do të ishte presidente. Tah? Mir do ishte po? Mir do ishte. Shumë mir do ishte. Sipas shtypit e Zoran Godheli, derisa është grua. Është okë me iden. Është, manti e thot, më, më përkthelet Sedra. <laughs> Sedra jes <është> sakt, okë, okay, vazhdoni. <laughs> <laughs> këto janë pjesa më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna nëpërntë, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. is so a funny Këto janë pjesët bëtë mire të javës Nga klubi i mëngjesit Live nga hënën atë prende Nga ora 7 dhe i në 10 This is Club FM Mirë mëngjes, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit Valit e Club FM në 149-19 minuta Në këto aumente Mirë mëngjesit, gjithve Good morning Jori, mirë mëngjesit Ta na na na na Ni na na ni na na, na, na. Ora është dhe një 90 minuta dhe është koha fiksë më qëtashur Por... Që... Ne tjemë të sfidojmë ju bajzat Kënë me nduar një fjallë? Jo Por... Ko të sfitë këshu grushti hmm. Ne do të...ja <laughs> Në box <laughs> Në box okay, Në bërë <laughs> <laughs> <Por> e sigur <laughs> Mua më lërojte <laughs> Në sportin e skermës. Ieri. Ëh. Pra ti luftim me shpatë, kujdes i erit. Në sportin e skermës. Jo, e di shumë mirë çfarë është kjo. Ai jo, më kam mësuar skermin mua. Po oltas e dinte për shkakun. Jo, as nuk e di akoma. Po sepse në Ditorova unë të shpjegoja. Në oborrin e oltas ju e thos. U lloj dhe shumë, ëh. Loj shpatash. Po nesa. Ëm, gjotha duam net të jemi fjalën tuaj. Okë. Okay. Me tëm që para sa ta gjejmë fjalën, mund të bëj një vezë, lutem? Patjetër. Do bësh? Do bësh një vezë. Wow. Se nuk të herë para në radhë. Po duron. <laughs> po, po nuk e bëre me omega 3 ose bëj këtë. Po jam dakord me ultë. Është <laughs> pak e vështirë, po përpiqo. <laughs> Palembez, pa jam e jo, ja, jo, ja, unë doja të gatua e një vesë A, okej Kjo pëjnë i kokë ves, jat... okay. ves, im... ti... në vesë Ishte mënyrë të shprejole altin, po ti ishte në mënyrë figurativa, okej okay. A ti le themi që ti nuk do që unë <laughs> <laughs> të pëj vesë në vision Le, ishte ti me dojnë që do, për jo nuk do Të duke t'ani Të duke t'ani Po fjerë në momente që t'u, a ti qare, lehëm nuk nuk që i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'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 Po më, më fiksim se kujt do shi... jo të kishte. Është normale. Ti ke një instinkt të buajsëm, më ka vënë ndogoj që jeni në transmetim live. Olta do ishte hetur me ta. Më duhet ta hoqja atë vazhdova. O nuk jam frikacak e alti, nuk e kuptoj ëh. Ja. Më si vjen hap dritaren do kishte vrar veten. <laughs> Lajmi më i dashur është që në supermarketë, amarketë ku ju shkonin dhe blini vezët, vazhdimisht të gjeni tani edhe bigerina, cilat janë të bigerina e Ibës që tregojnë po. Kan një, si thua, një mëng, janë si brenda një mëngë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 Ti janë të shëndetshme dhe me omega tjen, 3. Ti me omega 3 të shtuar. Uhum. Mm -hmm. Ndërsa normalisht veza ka 0.04, vezat e AIBs mm -hmm. kanë 0.04. Fjalë të tjera. Uhum. Mm -hmm. Kështu që mundi gjeni kollaj. Shikoni për paketimet mm -hmm. e reja të AIBs me mungën e pijerinisë. Është një gjelbër të errët, prandaj se edhe lexohet atje omega 3, mm -hmm. omega 3. Mirë. Qusje, kalojnë të një, tek Shradio e Vajzave. Jepi një të una. Ne jemi gati. Ne ua kemi dhe në gota. Shradio! Loja i që vendos djendë kundur Vajzave në kërkim të një fjale të vetëme. Fjale mm. jua njështë cedra. Jo. Tash më se kamënim dy erë cedra. Hmm. <laughs> <coughs> mm. Qelejo ja, e rhat. Jo, a në në ja. mënyrë figurative. Do ta hashë ti, do hash bën për shembull, hash bën. Jo, ja, ç'hash bëj? Burgun. Jo, ja, jo, ja, mos. Po në mënyrë figurative ja. je. Në çfarë formë? Pa ty e thënë. Si do hash burgun, mund të hash edhe këtë, të hash një gjë për shembull, një një gjë, fillon me gjë? Jo. Ja. Gjob. Jo, ja, ja. më. Jo. Ja, hmm. ja poshtë lidhe me gjobën. Hash drurin. Hëh, <laughs> kujdes eltini. Jo. Ja. Kuydes Aldin ja, kuydes Aldin ja. Ojemi no, afër të rrugës. Atë, atë, kuydes Aldin. Jemi shumë afër blendi, kuydes. Të hash. Të hash, domodin hash, domodin, po pozvol me dë, <raga> fillon me dë, do <raga> da, fillon me dë. Bravo. Joolta. Pozvolo jante. Jo da yak, jo da yak. Jo da yak, jo. Vetëm sa <raga> tingëllon si babai, si vlli i mamës. Por nuk është ai. Nuk është da yaku domos. Jo, nuk është da yak. Po mirë, tao, një peshë. Bravo. Bravo Olta. Ofta ti teknikisht ne vund direkt. Po kemi çfarë thash? Do të da, do të da. I pam me 2 da. Edhe 1.5. Turimva. Da, da. Tat. Da, da, da. Po me çfarë thash? Ne antiëse, ende fare vundar. Ti që do fiorën ti bre? Po çikam. Se nuk do nuk do të shkojnë aty. Çish kë, pse ksu i thoni juve? Nuk i thoni më? Shpulli këte jame A në shpulli theme, po Popra. kujtion kjo jiri, si kur i thosht të në tërë Unë i si susha me da, për vetë me, me da, da. Përta është një da të rinjë Ok, mirë, dakord uh, uh, uh, uh. Asë as, as nuk thanë, asë falimderit Popra. që i ndimua Falimderit, do të... sa që në ndimua Falimderit, do sa që në ndimua Falimderit, do sa që në ndimua Olta s'në veçësi. Aje gjeti vendin e saj komplet. Si, Olta është atë direkt. Nuk e dëgjova. Mbam kusht të kaluar një thrimë bisqote me bytysha. Vet donte mi, vet donte ku ai. Jo, me dëshire, nuk sa kemi regjistruar. Unë jam vutë nga cepi, mbytysh e laj. Nga cepi dhe pas dy zomeve. Më valli, e ke gabim se derën e kaluar. Ai ka mund të. Një moment. S'është nevoja. Tanë, çfarë ndodhi këtu? Olta nehetëm fjalë. Olta vimoj me ndonë uh, njeri yeah. Por, por Oltës nuk i kërkoj kush në din Olta ja, vetë u afro, po? Dhe jeri thotë që meshe Olta ju atë a vetë Imaginën të ajeb të kush vetë Ti t'i është e mërë Edhe për dorë Pasaj, pasaj ti thua Du ti thoni falem deri tolë Pse ti thoni falem deri tolë Pse ti thoni falem deri tolë Kur dikush ta jep vet, po pra. Kur dikush ta jep vet, i thuhet për xhentiles. Faleminderit. Për xhentiles këtu. O jeri tani. Imagjinoj jeri sikur tishte për shkakun që një grua të hidhet për një burrë. Po, nuk, thuash, nuk, si nuk, a, nuk pa, ajo, do të thosh. Na holli në një hoteli si Rome. Ti thash faleminderit. Ë, nuk do i thuash faleminderit? Po ajo çfarë do të thotë ti? Të lutem asnjë gjë, u knajsha. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Bravo. Nuk nuk, nuk nuk mba. Faleminderit. Faleminderit Zotit. Na jo, të bën që është shumë e bukur. Jo, është shumë e bukur, por atëherë kur do të kushton ashi gjë. Ajo thotëon sër edhe për faleminderit ku mos zotrit. Hajde më përpafshin prapë. Merra du chefin tim. Jo, se ne kemi edhe fëmijë dhe kështu. Nuk ishte oltës në fund faleminderit. Për shembull Altin, vjen dikush, vjen një grua shumë e bukur edhe thotë që ta shpjegoj ta kuptosh ti sën. Okej. Vjen ajo me 5000 lekë, vjen me 5000 lekë thotë më fani, a keni të ma thëni këto me 50 çe.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 as long as pjesa më e bukmire e javës nga klubi i mëngjesit live nga Hënonat Premte nga ora 7 deri në 10 this is club fm çfarë se çte cila këngë do të shkojë mirë dakor je kurioze ti çfarë <laughs> Mirësevini në lidhjen e, e shkurtër për sot ku asnjë varg nuk është kot kot fare, është një shprehje që përdoret shpesh më shpesh, shpesh në sekundëta e rallë. Gjërat e ralla konsiderohen të shtrënta, të shtrënta janë dhe i lajhtë. Dom vazhdimisht pensionistët, pensioni është rritur shumë kurse çmimet vazhdojnë të ulën. Uli do më dha kudo, që do të thotë se kemi kapur Europën. Europa një si kontinenti i vjetër, vjetërsia në punë normalisht shpërblet, por jo deri tash në Shqipëri, këtu puna nuk vlerësohet, që do të thotë se vendi vet është i të fortit e jo i të drejtit. Drejtëza është një vijë drejt e drejtë e pakufizuar në asnjë anë anë në të një medalioni përfaqësojnë dy të kundërta, kundër mund të thuhet edhe Antigona anti është një personazh i mitologjisë greke, është edhe Ana Visi, Visi është shkurtimi i emrit Elvis Elvis Presley ishte dikur mbreti i muzikës amerikane, Amerika, më pas u pushtua nga Beatles-a dhe të tjerë dhe u quajt pushtimi britanik. Britanikët janë nga Britania janë shumë nga grupet e nda të rockut, rock është edhe muzika e preferuar e Lenny Kravitz dhe do thjet ai tani që do të na këndoj këngën Are you gonna go my way. Jan pjesa të më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna Nat Prrente, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. Mirëmjes Blendje. Ku e ke shoqen? Kapak punë. Jan mbafi. Unë jo, se doja të bëja një show radio të kthimit tani që ta ta shpërndallim. Jo. Sot do të më ka vlen. Për manovra janë manovra shumë të ulta, do të <laughs> thënë. Ofta largohet nga emisioni që të mos përballesh në show radioën e kthimit. <laughs> Skandalose Po gjithësi Jeri s'ke qaj bën Për balu vetën Do, a për balu e shë vendi jeri Ra dakort jo Dakort, ne, kemi rënd dakort Pasaj unë mund të kërpojtë dhe ndimën e Lorit Ape, jenë Olta, po vijun, po përstej Je ti kundra Leta, letalim Lorin jashtaj Unë në altinit dhe ti, kaq Ndërko të ronat po bjenë dakort Blendit dhe gom pjallon në altinit Altinit aprovon Dhe qesh ma dje Ha ha ha është një fjalë e bukur? Është një fjalë shumë e bukur shumë. Do thojëa. Ësht diçka që e bën njeriu? Ëm um, po. Po, e ka bërë njeriu. Ja, po, apo jo, po. No, njeriu e ka bërë. Pavarësisht sa ekziston, po. Tani është send i ka vënë një emër jeri. Jo, nuk është send. Si e shikon, kam përzinim i njeriu e ka përfituar, sa të shtohen kështu. Po, okay. Sose i gjend po. Jan kriesa jo <laughs> mitologjike. Jan kriesa jo mitologjike. Jan, dëgjova, është nuk është nuk është, është diçka që e ka bërë njeriu. E ka krijuar njeriu. Si themi për shembull Më kina Një formullë matematikore, apo jo? E ka kryua një riva, apo jo? Atër i ka lidhje me matematikën? Jo, ta bom jo Me jo. një shkencë tjetër? Po, mjë shkencë tjetër, po Me fizikën? Jo, jo jeri Me biologjin? Jo. jo, me biologjin Me Kujnes, kimin? Me kimin, jo Me biologjin, do shënë mund të këtë diku të qëka, por Endë nuk e ka qëtur London, po e që uaj, kur në mësohet në, në, në shkollë Ky term, dhe se për qëfar funksionon Dhe për që Nuk jamën në lëndën as jo. ja. të biologjisë, as të fizikës, as të matematikës. Është një lëndë tjetër, që është kimisë. As të kimisë. Histori. Jo. Gjeografi. Sa tolta, bravo. Bravo, Tolta. E harrova fare gjeografin. Pastaj që në gjithkohon thun nuk pam varen. Sigurisht ku isha. Ëm, duhet të skaqë bën njeriu dhe gjendet në gjeografi. Në gjeografi po. Ka të bëjë me malet? Jo. Ja. Me një ndërtesë? Jo. Ja. Kull. Mm. Vend. Geography mm. ndërsa ju. Jo, as kulla, si themi, kulla. Kullaj no, e... Tuk, si tendon, e pisës? Ndobesh një italijë. Pabra. E këptova, jo. Ja. Një teritorë... Një ni... <laughs> shtetë. Jo... Jo... jo po të cëshke... No, fillon me më... Fillon me më... Bravo e sëtë! Bravo! Oh my god! Oh, mos! Qa kise, qa kise... Oh, dyko sheshtë të mur, afrianta... Ja, I lutëm urgjenta, urgjenta... <laughs> si i gjeda... Nuk ne di intuit... Qa ishte jeri, jeri... Meri për Meri, mami Meri. <laughs> Meri e gjeografisë. Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mësuesit. Live nga Hëna Nat Premte, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. I can see you hurt and I've been through the same thing. Baby, don't you worry. We got you. I just want to know Tell me all your secrets looking like you need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 to so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 Don't put your blame on me. Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna Nat Premte, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. Dëgjojmë koka mbarun në klubin e mëngjesit në këtë moment, miq dashur. Miq Mish të mikun studio do të bëjnë pyetje në lidhje me atë që un kam par. Dakor. Dhe nëse janë të saktë. Oh, Ao, çfarë shumë. Single do dëgjojmë. Nuk e janë të pasaktë, do them që jeni të pasaktë. Okay. Jep Yeri. Është mashku? <sighs> bravo Yeri. Bravo. Mm. Mm. Në fakt. Bravo Yeri. Merret me politik? Ëh. <sighs> Ni mm. mm. jo. jo. Okej. Hudaycan. Atëherë është gazetar. Jo. Oh. Analist. Jo. Lori. Lauri. Ëh. Ëh. Është artist. Është Sangari. Është ëh artist. Është <laughs> është uh... ësht, këngëtar. Ëh uh... jo. Është aktor. Të lumta ëh. Ëh Blendi. Është mbi 40 vjeç. Jo, jo. Ja. Okej. As 40 aktor yemi mirë. E kemi patur në studio. Jo. Ja. Ë, të... u dogje. U dogje. Hajde, hajde, hajde, Olta, ol, po shkëlqen. E theatër? Jo. Lori. Vendi aktorëve jo në ta. E kemi, e kemi, no. e kemi shok. Nuk okay. do thosh Lori se kemi shumë që kemi më shumë shok se ky. <laughs> ah, okay. Do të thonë jo, fatkesish. Kishe do... që për të thënë Lori? Jo. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. S'është, s'është dorë, s'është dorë. <laughs> <laughs> <laughs> mund të kiset janë, mund të kset janë. Sa më Mentorin, Mentorin Isha, Mentorin me Devin, me Gasona. Po praat ti mendova no, se më men qishte festa. Ishte festa po. Tanë, uh, um, po. Tanë, radhën e kam unë. Festa e topit po. Me kam unë radhën. Ëm, ti ke radhën po. Ëh, je aktor filmi. Ësht aktor, po io filmi, io, io filmi. Karkozi... Novela, jo filmi, jo filmi, kanovela. Jo, jo, jo, jo. më vjen keq, më vjen keq. Më mirë. Ti <laughs> si dance. Është aktor, <laughs> është. Aktor është, aktor. Aktor teatri. Jo, për e tham që ja Jo, për e tham që ja Ok, tani kam një ide Bashtoj me olë të në tani që E ka rratë në sërish Edo dhe mos, oj të nuk e t'gjove Ö, është 30 e lartë kë? 30 e lartë, e sakt Dhe... 50 e posht E sakt, për ne tham 20 e posht A, 20 e posht, ok Që që mirë mund të thosh edhe 60 e posht është e sakt Ok, edhe 100 e posht E sakt, e sakt është kuj shëndosh? Ja, nuk të thosha Ikojta Jo, shumë shumë dësh Shko me soqe Lori, Soche. Lori Ka okay. qen aktori portokalis Shko me soqe Ta shki ka një emision Ka qen hëtë Lori por... Mëlesa u gjeta Lori dhqesh. Ta shki ka një emision digital Gabim, Lori Mos Vashdo një jetë në portokali Vashdo një jetë në portokali Bënë rolin e gjinis të portokali Jo Mbrëm ishte me grip me që nga fjallat At Atër është Flori <laughs> E saktë është Altini që ka fituar Lori Lik Për batë pare Altini <laughs> Bravo Bravo. Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna Nat Printe, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. Here we go. Woo! I can way too smoke them all whole, pack like Marlboro, blow it in your face, blow it in your face, blow it in your blow it in your face. To rev you revolve you are faster than you can say far right tearing up the ground watch you unravel now it's a party hey i can't wait to cast my spell with you I would you'll never tell cuz i got a covered city baby soul got a different life no way Bad in your face Can't wait to get vetë mërat e javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna Nat Premte, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. Ndërsa Olta më kujtoi një këngë nga Lashtësia. Aha. Kur ishte Olta çerrë e vogël. E vogël. Editi çfarë do të bësh bash? Ah, editi, ha. Okay, po të sjellori parë. Jo. Kjo është imagjinova Olta Natko. Olta në, në vajte. E kemi altin? Balmantieri? Prezesë për mëgudarë Kujtohën nga 8-vecari a jerë Papa 8-vecari a jerë E kemi kërëcuerë, Madi E kërëcini në valëzim dikurë E olë mm. ta? Mhm mm Itë mm. E ke të quarë dhe ka... A, e ke përqyver, a? Da, pasi E ka shkundur, olë ta, me këtë Përshitit mm. sa... Sa e shkundur me këtë? Lere tashi, Lere. Për... E pasur me mikrofon në thom. Kërcë vetëm. I hoqë zonën gri. Do të thënë ja sovë vetë. Ma sovë ti, ma sovë. Gati për Olden, gati për Olden mi dashur. Je vërtet e sjell. It's sorry. Right. It's sorry. Right. It's sorry. Right. It's really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 Alright. Okej, mirë. Te kërkon Brez Holts, ata tre. Brez janë gjithashtu kanë jetuar me nga 2 me nga 3 fëmijë tani. Me nga gjithasaj që të gjen këta. Alright. Alright, everything be right on your on talk. Alright. Alright. Kuto janë pjesa më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hana Nat Pranta, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM.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 in real place i go reminds me of yeah.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 No more hashtag booed okay. up screenshots No more trying to make me okay. jealous on your birthday You know just how I make you better on your birthday Oh, do you, do you like okay. this? Do you, will you like this? Do you let down okay. for your touchy, put you like this? Matter of fact, never mind, we gon' let the past be Maybe he is right now, but your body still I don't know. wanna know No, no, no We're shaking it home And loving me so, so, so, so The way I used to love you, no, I don't wanna know Këto janë pjesët bë të mirë të javës, nga klubi i mëngjesit. Live nga hënë në të prende, nga ora 7, dhe i në ditë. This is Club FM. <coughs> U thanë gjitha, jiri. U thanë gjitha. Daj da di e prap të kë një degi një bank e këtu në Shqipri, në kërëj qytet. Dhe që ndohë, dhe? E është një bank që ka vetëm një... Një sëpërtel. Një, një, një grua, që punë në në tje. Qile temi është në regu, për po nuk është Qëllon. Um, Qëllon. M'ka qelluar një herë. Pun po punte lekut nuk bënsh? Po, një vit më parë, m'ka qelluar një herë. Ëh. M'dukesë të kam folur këto. S'i shkoan ti kusht te arka për të bërë taksat e kompanisë. Tam. Nuk e diun si janë këto afatet e gjërave këso. Data 20. Dhe tani është një arg zonë e Zotrinte. Un shkoj vetëm për të rrhequr po them 3000 lek. Mm -hmm. e këton, a e kupton aşm duan? Nuk e di, diçka kok. 5 minuta maksimumi. Po po themi në tre mund të zgjitaj Që është e ime Kurse ta kanë një orë Një orë e gjys Oi, oj, Pun Taksa, taksa, taksa E ka me do në gjitë taksat, gjitë derdjet e tyrime Gjitë tatime e në burim Siguracionet, që ka më për derdur po, po, Për gjitë po, pun e gjatë shumë Dhe ajo nuk, nuk mund të bëjt në arkë Sa ju jo argaz truçë hyn del hyn del hyn del njerëzit njërësit... do të këtë një artikul posaçëm prai. Imagjinoje për shembull që ti të shkosh në një në një market dhe ti thua se aty mbyllet tashi për një orë. Si jam un. Sepse jam un këtu. Do blej u. Edhe me dallicës vëti. Po. Edhe un kështu. Po, nice kjo ngatësia mendoj un është se ti s'e dhon se ar që shkoj në bankë e, e njëta gjë më do. Edhe mua më do të shpesh, në të drejtë. Që të shkoj në bank. Që të shkoj në bank ideja jo një herë në vit, Olta ndodh shpesh në kuptimin që mund të shkojnë njërë në dy javë. Tmerresh bankat. Shkojmë bankat. Tanë mendoj që këto bën. Bën procesin e konversioni aty. Lë dhe komisione për bankën, gjërat. Mendoj që punon mm? Kastila vash për çtyrorë. Vërtet? Do avasha vasha ku tonu këtu. Ima i Terezi. Si puna montazhier. Po, po s'ka mendonë një herë të tjetër u kupton. Jo, ideja është ndonjëherë për shkakun kanë aqëllon që kanë edhe orarin e Ora në pushimin, ëh. Mm -hmm. Edhe edhe nuk e di se edhe koordinojnë ka. Te jo, te gjë banga çpo të mund. Dije, dije të, mm -hmm. <laughs> të betohem, nëse un gënjej, un mbaj përgjegjësi kshu, sa s'po thën. S'kishte asa tër. asa të që shërben individë. Ah. Asnjëri në shërbim. Po ku ishte? Ishte vetëm ky Roja i kompanisë <laughs> sigurimit, ëh, mm -hmm. që fliste se bajnë një qeteci kshu, kshu si shumë qeteci aty. Po. Dhe ky që që erdha unë dhe qeta dy veta të ulur, ata njëri kishte kapur kokën në duar, ulur atje. Uh, po unë isha i tretë, unë isha i tretë e pastaj pas me hyn një grua me një fëmijë, me një goz të vogël. Po. Që ju bëhemi 1 2 3 4 veta në radhë plus unia është personi i pestë atje, është roja në këmb. Dhe askush tjetër. Dhe askush tjetër. Dhe asknjëri tjetër. Dhe kjo i thotë, "M'falni," thotë, "Kë, në fillim e pyeta unë se thash, do të vjen në këtë situatë kështu? Sa ato çka ndodh këtu? S'ka asnjëri, asnjëri shërbim këtu. Kur do dinja Parsh të zotrinë që është zagonisht atjet e kë individet, këjus të duhet kështë e marrë përshimin uh -huh. E për diltë e më jo po e rësisht, aji përtuaj se ishte, përthejmë gati gati kështu Ojojojo Zdo me atin farë Duket dalë të vendën po Po i këte, edhe kjo roja që jeton të kështë e kështë e kështë e kështë e kështë e kështë e kështë e kështë e kështë e kështë e kështë e kështë e kështë e kësht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 Eh? Po të gjithë e kanë kaluar A të gjithë e kanë kaluar Po se të gjithë e kanë kaluar Që të kërën kujtë e sot Ato që kanë punë në përbanka Këto janë pjesët bëtë mirët e javës Nga klubi i mëngjesit Live nga hënën e të prende Nga ora 7 dhe i në bit This is Club FM Kam pjeset bëtë mira të javës, nga klubi i mëngjesit Live nga hënën atë prende, nga ora 7 dhe i në 10 This is Club FM Atere, mishdashur, nëse ju e gjeni këgam parun Dërgojni me një herë në 069 27 10 22 069 27 10 22 këgam parun Ajde Atere, kjo është gazetar mm. Kalon, në, po, mm, okej okay është shkrimtar. Jo, ja, u gabova. Analist. Jo. Ja, u gabova. Më fal, ishte gazetar apo jo? Gazetar. Në farformën po, në farformën, po, atë ja quajtim. Nuk e, qua, e, e doxim aty, po e doxim tek tek tjetra, ata shkrimtarë. I mm. jepi Lori. Ëh, uh, ky shkruan, ka shkruar një libër. Jo. Ja. Uh, është i gjatë? Është i gjatë, po. Pa? Ka pak xini. Si si? Ka paxinja. Eksakt. <laughs> shkruan për gjithësisht opinione të ndryshme? Apo? Sa më tha ai okay. që shkruan, ne thamë që nuk shkruan. Jo, jo, jo, shkruan. Jo, shkruan jo, jo. Jo, okay. Është i gjatë, është mbi 40, ka pak thënja. Nuk shkruan, i thash, është disi gazetar. Pierri e bëri pyetjen pakonfarçi, është politikan a ve? Po, e bëri. Po, e bëri dhe thamë jo, sajt, jo. jo. Mhm. Mm Atëherë ky është moderator. Wow, pra. Shiko, është e gjestuar ashtu. Mundim mundim të kemi gabuar në këtë. Altin munde mos e kisha thuar, po mm. hajde, po po e fal. Jo, tamam, jo tamam. Monte Top Channel. Jo. Këtu ka bove. Vazhdojmë. As... Alta. Ë, uh... jep Jordan. Është mm. i dobët? Jo. Marshallash Butsko kështu. I gjat Butsko me thinja është shumë i nhjor. Unë më duket se e gjetë atë. Është shumë i nhjor. Tashim duket se gjetë po e von Lori. E vërtet Lori, dhe nuk Fili punon në top channel, jo. Ëh uh, Lori, për... jo okay. mm. Lori mund të hyjë dhe dalë, por jo punon. Kujdes Lori, okay. mm -hmm. mund të hyjë dhe dalë, por jo punon. Mhm. Mund mm. të hyjë dhe dalë, por jo punon. Nuk punon atje. Mund të hyjë dhe dalë, por da, nuk, nuk hyjë të del. Sa do gjit. Ose e ftojmë pra? Okej. Okay. Okay, kapasur, nuk nuk, nuk punon atje Ka pasur një gazetë vetën? Jo, jo, nuk ka pasur një gazetë jo, Dori e shumë darë Dori e një kabim do mbën, qo se me ndoni okay, pra për analista <tip> Unon me televizion? Bravo Jeri punon me televizion është tritor informacion? Jo, nuk është tritor informacion? <tip> është komentator sportiv <tip> E saka? A papa e qëra E qëti Bravo është komentator sportiv e saka? Me i një ori Që është e i fjamë më fush alba Ta is zëra tani një kemi ne, një. Tani zëra se. Tësej objektivi filloi. Ëh. Ti zoj me çfarë filloi? Vetëm duhet shja, ja, çfarë filloi emri, mund t'javesh një karakteristikë më më fani se. Ne kemi pasur të ftuar në në studio. Në klub jemi, në klubin e mëngjesit. Po, është saktë. Tjetër gjë? Dhe është goxha karizmatik siri. Dika shumë Artini. Artini është një mirë bra. Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hana na të prante nga ja ora 7 deri në 10 this is club fm all my friends are eating take it slow wait for them to ask you who you know please don't make any sudden moves you don't know the half of the blues all my friends are eating take it slow for them to ask you who you know please don't make me get you out in rooms you don't know the half of feel blues so welcome to the room of people who have rooms and people that they love one day stock away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 Side is bare well they say newcomers have a certain smell yeah trust is huge not to mention they say they can smell your intentions you'll live on the freak show sitting next to you you'll laugh some with people sitting next to you you think I'd and I did not get here sitting next to you but after all life say please don't forget Kids love and wait for them to ask you who you know please don't I do on you just to stay away I know out there outside ready to fight It looks like you might be one and five Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit Live nga Hana na prindet nga ora 7 deri në 10 This is Club FM <tër> <tër> Do të mbaz mbas ligjit vetë kujt Lora nuk dua të diskreditoj më të diskreditoj <tër> <tër> <tër> <tër> <tër> Jo në, jo në veshtë të gjithë E pare punës edhe e dyta punës altin mm. Se e përdorë fjallë shumë të rënda Ajo vajzë aty nuk ka bërë asje për të diskredituar Më jetën e pra. vetë Që që jemi shumë krenarë që e kemi këtu Ti nga në tjeder Më vjen të qaj kërë a dy gjek të fjallë Ti e kokra e simpatikut <laughs> <laughs> uh, Je një sholë Je një sholë <laughs> la, I kam, <laughs> i kam me, me, me dy kuptime Do me të nënë Se s'ti them do... E di veti? S'ka, Gjeguk, t'em veta ka, po, po. <laughs> se mund ketë fminë në t'gjimë, po, e di veti? Kokra e simpatikut. S'ta <laughs> <laughs> bukër të ka thënë dhe t'u <laughs> altinë. Ollë të në mos më nga. Ollë të në mos më provokoh, se i ketë zhitanë provokime këto. Uh. <clears throat> Falem derit shumë që e me dole në krakte. Oh. Ate. Okay. Altin Ndje me fat që të kanë blendi. Blythe Alta s'ka pse, mund ta mbështesësh kokën në uh, gjoksin tim. Ëh, uh, pra. Uf. Uh. Do të do të pëlqejë. Le të provojmë, mm. provojmë të të punonin 8 orë bashk. 8 orë bashk apo 10 orë veç e veç. Në shpyrja për ne këtu <coughs> E, ma, me, artin dhe uldërme që janë si masën e mi 3 orë emision, 4 orë duke usanë S'do të njoheni se a... pajtohemi. A... Do vazhdoni parim mirë sot. Pra do doni do doni të më mirë punoni 1 tetorsh, edhe i e veten atje ke ta ulinën të ndënta ato gaxhimichet që aty. <laughs> Aha. Uh, jo, veche... A tëtor po, a po 10 orë, ë, bagazh. 10 orë veç e veç ose 8 orë. 8 orë të duron. Po. 3 orë s'po e duroj dot. 3 orë s'e duron dot, ha? 10 orë veç e veç. 10 orë veç e veç. Unë bëj kaq në ditë. Po mirë, a duron nai, po mirë se ti që duron. Nice, ky është mendimi i Oltës, tani presi mendimin e Altinit. Unë fola për vete. Okej. Më militator bashk. Më militator bashk, po? Po. Më shikon? Oke, shënohet. Artinje është më i prirur për pajtim. Ojta, nukë falj. Ja, nukë falj. Ojta, e di e. Mirë. Ate, përse cilim rëjush. Po. Do të gjithin që të vrisnit kolegun ose kolegen edhe të citonit një milion dolar. Po. Apo. Apo. Apo. Të jepnit jede në tuaj për të shvëtuar pashen e botë. Pra, a. Nëse Olta vret Altinin, mm -hmm. ëh, me, me stilolaps ose me me syze, me diçka që i ndonë aty po në mënyrë, ëh, uh, atëherë Olta fiton në 1 milion dollar. Nga ana tjetër, ka ka ka dhe një, një zgjedhje tjetër. Olta mm -hmm. mund mos vras Altinin, mund mos fiton 1 milion dollar, por mil, por, ne dimë që lufta e tretë botërore pa afro. Ëh. Mm -hmm. Olta mund ta ndalonte luftën e tretë botërore duke dhënë jetën e saj. Ëh. Të vrasësh Altinin, të marrësh 1 milion dhe të futesh në luftë. Ah, A po? A mund të bëni pyetje bla? Jo, mund të shtojmë diçka kësaj 1 milionë që olta mirë pas vrajes, domethënë me identitet të ri, pasaportë të re, edhe i nuk dëno. Edhe ikën pastaj. Edhe kësaj domethënë mund të bëj një pyetje tjetër, domethënë që nga 1 milion dollar që fiton pa vrasë shokun, i japesh 100 mijë njërit që ta pa pas që mos ta vrasësh vetë, bëhet. Bra si me pagesë. Ti thua që ta paguash një brasë me pagesë. Sigon ajo varet dorin nëse ti arrin të gjesh njërin me pagesë që Cëndo të marr legët mbasti ta kërkuj vrasin. Ta ke vërsur kjo pjesë Lori. Pra do të jap. Ti sigurohesh, unë kam hallin tëndun, jo hallin e ty. Edhe me 10 15. Gjithë ideja e Lorit është të fitoj legët. Kam dhënë mira, një mallin tën, sepse nëse ti punson një vrasës me pagesë, para e paguar. Nëse ai smër pagesën, ç'a bën? Ai rrezikon. Një vrasës me pagesë, kushtoj pagesë. Ai rrezikon Lori po sot. Do vrasim mua dhe do bëhet paqe në bot, prapë prapë do dalë një, një, një, një. Poh, i mirë. Me Lea? Po, oj. Ai që jam edhe një orë nga prim emocjes dora. A tin 1 milion <g chocolate> shitës. Edhe një dësi se në karantina nuk do ishte kështu, duhet të pije. Unë e vras kolegun direkt tash. Mirë, uh, atëherë më mi është dashur. Shikoj, do ta ndërpres. Unë do të vijë ai jetë. Ne në 9:56 minuta dhe Orgesa është duke ardhur. A e kisha me njërin aty te televizori. Ju lë takim nesër në orën 7, nesër në orën 7. Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hana Nat Premte, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM.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 Like friends.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 pjesa më e dëmtirë të javës nga klubi i mëngjesit live nga hëna natën e premte nga ora 7 deri në 10 this is club fm gjeci i mëngjesit ka thot olta sa të rrezdësoj <laughs> të personat unë do ta lëkëshu ndoshta me lek ndoshta me euro po mendoj me euro me a, euro i <laughs> mirë me, me euro e, me e, pa unë. me evropi <laughs> hello mirë mëngjesi gjecelti <laughs> aldin sidi <laughs> a du jengë Po vaktojm. Po dilo vllaç nga poshtavolinës. O dola ja. Hajde këthe. Hajde se futbollisti po sh. Hajde Vladimir. Po. Dije aty. Dola, erda. Kështu, hajde këthe. Hajde këthe. Mirsa erda. Ji mirësevgjeda. Po ti pse futesh aty? Ata janë për flokë këtu. Nuk e di. Ë? Janë sfavoritur flokë. Ku janë sfavoritur Artinin? Po. Somos vetëm flokët. Mirëmqyesi që të dgjin, ë? Ju jeni me klubin e mirëqyesit edhe për ditën e sotme. Hello. Lori është gjithashtu këtu. <laughs> yeah, yeah, A ti je shqepuritur mjekra? Tam. Je jo, po jamë rrojtur. Ai er u. Oh. M'fal, m'fal. Nuk do shoh, un mjekrën... shikoj <laughs> vetëm nga sy. <laughs> nga sy. Me Lori. Kaq që ti ke mjekën. Nga sy. Nga sy dukeshë sigurt të sfuritur mjekra. Po vao. Më më jesëri. Më më jes blendi.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 Chanel, je n'ouvre pas, donnez-moi une limousine. Je ferais quoi? Pa pa la, pa pa pa. Offrez-moi du personnel. Je ferais quoi? Mon noir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la Tour Eiffel. Je ferais quoi? Pa pa la, pa pa pa. La.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 Chicanes par le port et je suis France excusez-moi Finis l'hypocrisie moi Fini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 Ah, ah, ah, ah, ah. Allons ensemble découvrir ma liberté oubliez donc tout reproché bienvenue dans ma réalité je veux d'amour de, de la joie de la bonne humeur je n'ai pas vrai. To janë pjeset bëtë mirë të javës nga klubi i mëngjesit Live nga hënën atë prendër Nga ora 7 dhe i në dhe This is Club A pojra, FM një normali, mm. okay. Se normali Kërfes dhe... <laughs> me vete za konisht rrugë Kërfes me vete za konisht rrugë Kërfes me vete za konisht rrugë A e pyë dhe njeri nështë i ka koma rrugët e banjë që ka bërtojt <laughs> Njerë nështë dhe fate kur laj Ishtë e bosti dhe lajt Mi pal brek të vogle E mbal mëndatë Han banë ndër. Mba... Dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe... Wow. Ma mëndjeja një nga zgjedhja të horrorit të filma. Ajë është më të mhershme dhe më e bukur është kulahet ajo. Edhe edhe unjë kam nga përjetuar shumë keq. Sepse mua mprinj gjithë imazhin e Fredit, e ke vrasysh. Sa. Asun super me Fredin, Fredi u bë një një çelsir, po siç ishte. Po më ka luajtur mirë. Si çelsiri ishte. <gjitë> Totalisht i pbeshshëm. Bravo. Gatoli. <gjitë> ja fakt më pëlqen Fred Trebicka aty Daja. Daja. O Daja, po. Daja shumë i verëzik. E daja i keq ishe, i shumë i ligë. Apo jo? Apo Daja ishe i mirë? Se mbaj më ndanë, a thëmë të treda. E daje i mirë, po t'ishte... Ishte polit, se t'ishte... Ishte polit? Ishte inspektor për a prokuror. A, një gjithë tjelë. Pra karar, i fushës kurisës. E si, pra karar. Pra karar, si. Dhe xo. Ishte të njëshe, po të t'yxi, se njështë dhe fatë ka pasur ty? Par, par gjitha, pa, më, eni, ani, po, thekëpër të gjitha, me sa duket. Po, normal. Më mendeni tani ishte, apo që luan derën, po. Po, me sa vogël. Ashtu. Ë, kush e motra? motra ka qen Valbona Bona Imami Bona Imami mami ishte ishte Pavlina Mali Pavlina babi ishte Robert Robert po po po deri tu jemi okay the Benderheim is the lie tam ishte edhe nje dashur aty apo ja ja ishte ylli Pepa ja ylli Pepa ishte ishte Pepa ja dashuri ishte ishte i dashuri po nuk e mbajem gjenshi ka qen me siguri ah ja po ja në fund po ja në fund nëse Në bëjmë se bëri bujë atë ne po. Tam. Qëse a priet atë. Rrobat atë. Atë herën tjetër. Nëse ishin të vërteta apo ishin pjesë e Po kam ha mos ke interpretuar sikë thonë. Po bonai mamin atë. Tam bonai mamin. Po po. Sa më shumë. Po ka edhe Natasha me tash celati. Balbona i mamit. Po po. Tamboriçi. Bravo, bravo. Nice. E bukur. Po s'bën më kë sugjerash? Të jo. <laughs> toni sa toni, e është i më videt bështia, kur ka Në Ideas, që? Në të të të edhe? Po jo, po është problemin që atër edhe nuk i dini njështë ditë sa gjëra. Edhe mund të shihin në përmjet. Tani dimë të gjitha, është e vërtetë. Tani skemën, çfarë bën tani? Është e vërtetë. Ai ka 2002. Ai ka 2002. 2002 ka jo, qenë. Po, jo 97. Uh, po, po 2002 herë. Duke si 97, <laughs> <sa laughs> nuk ka pasur si internet. Si çfarë tash? Por uh, nuk kush ishte nga Kosova? M'faqni se ishin Kosovare. Ai isha jo vajza. Ai ishte. Ai ishte yll. Ai jo, jo, jo, jo. Ai ishte në top. Ka qenë një yll, po ka qenë. Nuk e di, e mbajmën vetëm si forma kështu. A, kuptoj emrin. Ishte Ylli pra. E shumë e mirë ishte ajo. Duket se Art. Kumbra te Silvia, tani u kujtova. Nuk mos gaboj. Kush ishte ajo ieri? Duhet ta kërkoj emrin Adelina. Pyetin çik profesorin. Ishte Adelina? Që s'e pyet. Si Adelina, si Adelina Ismail. Ishte Farda Ismail. Wow. Mia, sa pamante te ky blendi. Përshpërit kam, po tash këto. U çvesh aj ater, bani më? Normal. Po uh, <laughs> <dv. laughs> se ne ishin ne ishin pak mbrapa Loris. Nuk e bënim. Ne ishim vetëm nga mbrapa. A më tregon se pse duhet të eh, jetë? Fotoja e Elenë dinë se është e marrë nga mbrapa, po ti na trego ç'e pas ke parë. Si, uh, si, si u vesh ajo? Si u vesh ajo? Ah, si uh, si. Në dush. Vendosi, vendosi bazën altinit, lutem. Ti mundos bazën. Po, që të putet në. Tre pa emthoni emrin, kshu, e kam si imazh para. Arta Muçaj e ka imin, aktoreja tani emrin tek film. E kanë bënë me kam tjetër para një imuj. Pseor se kishte Arta Njerëz e fate. Treguar nga Lorin Terezi, vite më vonë. Ndërkohë që Beni flinte, siega pas personazhit Ben. Ska ju thojmë emra të realë, poqë. Po Ben der hend flinte, është më besueshme, vazhdan. Arta xvishej. Laj. Fastroi. Bën të gjitha dyret. Hana nuk nuk po flasim për masën. A rend the motion që Ishaq te zhithja për porn, a? Po kemi të qartë. Flem ndajta Lori për transvaren. Por në çfarë e shihni familjarisë? Përta emocione, përta emocione. Dëgjoni, ju lutem ta mbaroj deri në fund. Ta mbaroj, dëgjojni familjarisë. Skista kod atë. Ja prish ul momentin. A mund të a mund ta lëm Lorin të qet, ju lutem. Atë që jam thotë shishin, shih me pritje. A do ti të e ke parë tash më bëj ti shumë. Atë të parë vjen të doshme këtu. Pse do ofrodhësh mi? Haj ski sa. Jo, ju lo bazën e pejës. Ojojojoj. Edhe në momentin kur milan të babi fiktë të televisaurën Jo, më, si është Kërë të reko një sholit e vërtet a kërë Ato kanë do të vërtet, o kanë në shpinë të ndërë Edhe të tonën, sepse vide i moment Shiko, kanë qënë të gjithë mos, pa jo, jo, të shi Se kanë qënë të tima, lajt duaj, e për filmin, filmi kështë skenë Ata pra, fiktin ata s'bëhet. Dikush dikush do ngrihet ata fikte se. S'pikaj <laughs> vetë. Edhe aty fillonte pastaj fantazia. Të gjite kishin mendin, çu, asnjëri nuk kishte mendjen, ne gabojmë. Pa primë. <laughs> Duk a i diskutojmë? Si sinonim do primam shumë. A i zgjameni? Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna Nat Premte, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. I took a pill and he beza. To show a Fiji I was cool. And when I found the guy sober filled 10 years older but fuck it it was something to do I'm living on MNA I drive a sports car just to pull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 Sei soù Vorrei morire Ancora O sei soù Sei soù E No Ancora O sei soù sad soul I, I, I, i know i'm a no sad soul I, I, I, I, i know i'm a no sad soul i'm just a singer who already blew his shot I get along with all timers cuz my name's a reminder of a pop song people forgot and I can't keep a girl no home cuz the sun comes up I cut them all loose and work's my excuse but the truth is I can't love you and you don't want to be high tonight like me never really know why night like me you don't ever want to step off that roller coaster and be all the love on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 kam pjesën më të mirë të javës nga klubi i mëngjesit live nga hëna natën e premte nga ora 7 deri në 10 this is club fm është send jo jo discratch-ja e bën njeriu po po është e, mir? e, e mirë e mirë shumë e mirë e bënti jo unë mund të kem bërë ndonjëherë por nuk esoj në një formë mund ta bësh po në një formë po ajo është është një mënyrë po. të thënë që ska lidhje direkte me këtë po atë <laughs> po një dëshpër po <laughs> Një despej. Për mësë mërmë këtë gërë. Mësë mërmë. Jë për më vejtës, a për mëndikuj tjetë. Jë për mëndikuj tjetë. Një despej. Për, për, për. Mësë mërë. Një për sëndroutë. Një për sëndroutë. Një për sëndroutë. Së <laughs> se edhe njëherë, ne po e kërkojmë sistem diosi veprim. Po ti se s'është send. Po nuk është tamam send, po ka se formë fizike. Është tamam, ka formë fizike. Prege. Nuk po, pra, s'është se <laughs> tamam send deri. Ne kemi një studio. Kemi. Mund të themi për shembull si puna e kësaj jakës. Nuk vishet. Vishet. Nuk... Domethënë, kjo nuk vishet, po po është rrobat mund ta djeshni tek një veshë. Po jo vetëm rrobat. Po. A dhe gjëra të tjera? Gjëra të tjera. K. Nj K. Nëse, një një baz, kops, më duhet bazë. Ja. Jo, jo, jo. Është dukus me kjo kur e kemi bërë. Është dukus po. Në ta madje në disa mesh. Te, te, te. Te, a ba. ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba te ja spontanë. E ka ultë sot. <laughs> Terminon jo, po. Te? Jo, a, jo, jo, te, te, te. Te, ah, okay, te. Këdo janë pjesë të më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna në Frente. Nga ora 7 deri në 10. This is Club FM.